Третього дня з'явився. Неголений, стомлений, ледве на ногах тримається, Але задоволений сміється. «Я до нього, де тебе, чорта, носило?» А він показує. «Он, поглянь». Крізь вікно погано чути, але видно добре. Машина стоїть. Горбатий москвич. Мама батьків чинок не оцінила. Як кожна жінка, вона бажала бачити чоловіка біля себе, а він поїхав за тисячу кілометрів аж у Магадан за машиною. Проте Софія, надто коли виросла і сама стала дружиною, зрозуміла той особливий чоловічий шик. «Та що я, не мужчина?» Хіба я золото не мию, грошей не заробляю? Як це я повезу дорогу дружину і дочку додому позиченим авто чи автобусом? Ніколи. Поїде, як личить маленькій принцесі, у власному автомобілі. Отак. І зберігали у серці цю сімейну таємницю мати і дочка кожна по-своєму. Мама як вияв чоловікової зневаги до її родових мук, а дочка як свідчення батькового гусарства. Для матері це був привід скаржитися на гірку долю, для дочки пишатися батьком та картаючи чоловіка прилюдно, десь у глибині душі мати теж тішилася чоловіковим подвигом. Не кожен здатний дістатися літаком до Магадана, а потім понад добу гнати власним ходом нову машину, небезпечною навіть улітку, Колимською дорогою. Саме ця жіноча гордість і материнська мудрість спонукала її схвалити вчинок зятя. Молодець, справжній мужчина. Софія пригадувала й інші вчинки батька, які свідчили про його особливе ставлення до неї і до матері. Він любив їх, хай би там що... Коли маленька Софія підросла і мала вступати до першого класу, батько знову встрогнув дивне з точки зору сторонніх, поїхав у Магадан і купив Софії шкільну форму. Та не таку, як у всіх дівчаток, яких досить припадало пилом на вішаках у крамницях посьолків. Ні, особливу синього кольору і ще великий золотий перстень з рубіном матері і маленький заметистом аметистом Софії напередодні першого вересня показав коробочку дивись доню цей перстенець твій ти його одягнеш на випускному вечері якщо закінчиш школу із золотою медалью. Як не просила батька Софія вже у старших класах, щоб дозволив похизуватися перед подругами, одягнути хоч на один вечір, він залишився необлаганним. Софія виконала умову. Школу закінчила з медаллю. Тільки татка вже не було. Він помер новорічної ночі, залишивши дружину на гірке вдовування, а дочку прокладати самостійний шлях у житті. На випускному вечорі Софії вручили золоту медаль. Вона передала коробочку з медалю мамі і натомість отримала оксамитовий футлярчик з перстенцем.